بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا, إلا الله رحمه لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إله يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعض Alhamdulillah segala puji bagi Allah Aku bersaksi bahasanya Tidak ada sesembahan yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak ada setutup baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salamat dan salam Semoga selantiasa Allah SWT limpahkan kepada beliau Keluarga beliau, para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik Sampai akhir zaman Hadir sekalian yang dimuliakan oleh Allah, para jama'ah umrah, para mukimin dan juga para penziarah Masjid Nabawi. Semoga Allah Swt selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiah yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah, dan masih kita bersama ayat-ayat yang dibawakan oleh beliau. Yang berkaitan dengan masalah nama dan juga sifat-sifat Allah Azza wa Jal Baik Hari ini akan kita bawakan Ayat-ayat yang didukil oleh Syekhul Islam Yang berkaitan dengan dua sifat Di antara sifat-sifat Allah Azza wa Jal Yang pertama adalah sifat As-Sema' Dan bahasanya Allah mendengar Kemudian yang kedua adalah sifat Ruhiyah yaitu bahasanya di antara sifat Allah adalah melihat. Nah. Kemudian mengatakan rahmanullah wa qauluhu la tudza firma Allah qad sami'a Allah qaulal lati fi zawjiha wa tashtaki ila Allah allahu yasma'u da'wa rubbha. Amjadun mawakan ayat laqad sami'a Allah qaulal lati إِنَّ الله فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءٌ لَدُّكَ فِي الْمَنْ اللَّهِ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ لَدُكَ فِي الْمَنْ اللَّهِ إِنَّنِي مَعْكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى لِلَمْ فَتْ أَيَدْنِي اللَّهَ Menetapkan bahasanya di antara sifat Allah Azza wa Wajalla adalah sama. Ia telah mendengar. Dan ini adalah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. meyakini bahasanya di antara sifat Allah adalah sama. Berdasarkan apa yang ada di dalam Al Quran. Demikian pula apa yang datang di dalam Sunnah Rasulullah SAW. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan berulang kali. Bahasanya kita di dalam menetapkan nama dan juga sifat Allah Ini harus berdasarkan dalil Apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran Dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW di dalam sunnah yang sahih Berupa nama dan juga sifat Allah Azza SWT Maka harus kita tetapkan Beliau membawakan empat ayat yang isinya adalah tentang Nam, tentang sifat Allah as-sama'. Ayat yang pertama adalah firman Allah yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Mujadalah. Qad sami Allah qawla allati wa tashtaki wallahu yasma'u tahawurhuma. Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang berbicara kepadamu Fizaulihah Tentang suaminya Wa tashnaki ilallah Dan dia mengadu kepada Allah Wallahu yasm'u Tahawurakumah Dan Allah mendengar Pembicaraan kalian berdua Ini yang Allah Di dalam ayat yang pertama Surat Al-Mujadalah Yang ke-28 Allah mengatakan ada Sami Allah. Sungguh Allah telah mendengar. Sungguh Allah telah mendengar. Mendengar apa? Qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Mendengar ucapan seorang wanita, seorang istri yang dia mengadukan kepadamu, berbicara kepadamu tentang suaminya. Inna satan wa antas ila seorang sahabat yang bernama Qaulah bintu Zalabah Qaulah bintu Zalabah Rasulullah SAW. Nampaknya kepada Nabi SAW mengadukan tentang suaminya dan suaminya di sini namanya adalah Aus ibnu Asawit. Aus ibnu Asawit mengadukan keadaan suaminya atau mengadukan apa yang dilakukan suaminya kepada kepada dirinya. Iaitu tentang lihar Rasanya Suami yang telah mengatakan kepada Dirinya, kepada istrinya anti Antikangani ummi Engkau Wahai istriku seperti Seperti bunggung ibuku Dan ucapan seperti ini Dinamakan dengan lihar Dan apabila diucapkan Oleh seorang laki-laki Maka tidak boleh Bagi laki-laki tersebut untuk mendatangi Istrinya Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan dia mengaparkan ruasa suaminya telah mengatakan demikian dan demikian nah, Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Harumti alaihi Engkau hewan itu telah diharapkan atas suamimu Artinya tidak boleh suamimu mendatangi mendatangi dirimu Karena ketika dia mengatakan ucapan yang kuatil ini Engkau seperti bumbung ibuku berarti menganggap istrinya seperti ibunya, artinya tidak boleh, didatangi dan ini adalah ucapan yang batib dan apabila seorang suami ingin kembali kepada istrinya dan ingin dihalaukan kembali maka diharuskan dia membayar kafar ia membayar kafar yang disebutkan pada ayat-ayat setelahnya tujadilukati zawdihah wa tashtaki ilallah kemudian setelah mendengar jawaban Nabi SAW dan bahasanya laki-laki tersebut menjadi yang menjadi haram untuk mendatangi istrinya maka dia terstakiilah Allah. Dia mengadukan keadaan dirinya kepada kepada Allah. Ya, mengadukan keadaan dirinya kepada Allah azza wajalla. ini adalah sikap seorang Muslim, berikanlah seorang Muslimah ketika dia mendapatkan sebuah kesusahan, yang kesulitan musibah. Maka janganlah dia mengadukan hal tersebut kepada manusia Kepada makhluk Tapi dia adukan keadaan dirinya kepada Allah SWT Ketika dia mendapatkan musibah Ya baik musibah harta, musibah fisik Dan musibah-musibah yang lain Maka yang bisa mengeluarkan dia dari musibah tersebut Adalah Allah SWT Oleh karena itu janganlah dia mengadukan hal tersebut kepada orang lain seperti yang dilakukan oleh sebagian Ya ketika dia mendapatkan sebuah masalah Atau memiliki problem dan seterusnya Baik problem rumah tangga Problem anak dan seterusnya Kemudian dia mengadukan hal ini kepada manusia Baik melalui status Ya status ataupun melalui langsung dengan lisanya Dan pada hakikatnya dia telah Mengadukan hal tersebut kepada manusia yang lemah Adapun sikap seorang Muslim yang benar, ketika mendapatkan problem bagaimanapun besarnya, maka dia mengadukan hal tersebut hanya kepada Allah Azza Wajalla. Sebagaimana Nabi Yaqoob Alaihissalam, dia ya ketika belum mendapatkan ujian, kehilangan putranya Yusuf, kemudian setelah itu diuji oleh Allah kehilangan putranya yang kedua, kemudian beliau mengatakan, Inna ma'ashku badhi wa husni ilallah. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ Dia merangkakan, aku adukan kesusahanku dan kesedihan itu hanya kepada Allah dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui dan ini adalah kutwah dari seorang Nabi bahasanya asyakawa as dan juga aduan ini hanya kepada Allah Azza wa Jal وَتَشْتَكِي إِلَا اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَمُرَكُمًا dan Allah mendengar perbincangan kalian berdua, yaitu perbincangan antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khaulah pintu Taalaba. Allah Subhanahu Wa Taala mendengar ya apa yang diperbincangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Khaulah pintu Taalaba. Dan ini menunjukkan yang jahat dari ayat ini, bahasanya Allah Subhanahu Wa Taala diantara sifatnya adalah asyamah, bahasanya Allah mendengar. Belikian itu harus kita tetapkan sebagaimana datangnya. Allah SWT mendengar, tetapi pendengaran Allah SWT adalah pendengaran yang maha sempurna. Dan tidak serupa sama sekali dengan pendengaran makhluk. Pendengaran makhluk, mereka juga memiliki sifat mendengar. Akan tetapi pendengaran yang mereka miliki adalah pendengaran yang sangat lemah, sangat terbatas. Adapun pendengaran Allah Azza wa maka Allah SWT memiliki sifat mendengar yang sangat sempurna. Lihat di sini, Allah SWT mendengar, padahal Allah SWT di atas arsh. Allah SWT di atas arsh. Dan berapa besar arsh? Dan apa di bawah arsh? Di sana ada kursi, di sana ada tujuh langit. Tetapi Allah SWT maha menengarik. Ucapan yang pelan-pelan di bumi jenis yang di bumi belum tentu tetapi Allah Swt mendengar apa yang terjadi di permukaan bumi. Dia seorang wanita datang dengan mengadukan tentang dirinya kepada Nabi SAW dan Allah Swt mendengar pembicaraan keduanya. Aisyah radhiallahu anha yang beliau di Allah menceritakan tentang kisah turunnya ayat ini. Ketika turun ayat ini beliau yaitu Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana dinuwatkan oleh Al Imam Al Bukhari di dalam sahihnya Aisyah mengatakan, alhamdulillah alladhi wasi'a sam'uhu al aswat alhamdulillah segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi seluruh suara ya yang yang pendengarannya Malaikat seluruh suara artinya Allah SWT mendengar seluruh suara. Ketika mengatakan laqad ja'atil mutajilah. Tasyku ila Rasulillah SAW, alaihi wa, wa ana fi nafiyatin min al-bait ma asma'u ma, -ma taqul fa anzar Allah 'azza wa jalla qad sami'a Allah qaulal lati tujadiluka fi zawdih. Bila ma sungguh telah datang seorang wanita yang Datang kepada Nabi. Telah datang kepada Nabi saw mengadukan suaminya kepada Nabi saw. Itu maksudnya adalah Qaulah bintu Thalaba waala fi nahiyatil min albi. Sedangkan aku saat itu berada di pojokan rumah. Berada di pojokan rumah. Dia dekat dengan Rasulullah saw dan juga wanita tersebut. Ma asmau mataku, tetapi aku tidak mendengar apa yang diucapkan oleh wanita tersebut. Apa yang dia ceritakan aku tidak mendengar. Ya, padahal dekat dengan Nabi saw dan dan kaulah. Faanzaalallahu azza wajalla maka Allah swt menurunkan ayat. Qadasami Allahu qaula latti tujaalinuk fi zawdiha dan seterusnya. Jadi dikisahkanlah Aisyah radhiallahu anha bagaimana. Ya beliau R.A. memuji Allah S.W.T yang maha mendengar Mendengar dan Allah S.W.T di atas arusnya Tapi mendengar seluruh apa yang terjadi suara-suara yang ada di bumi Bahkan suara-suara yang sangat lirih yang pelan yang diucapkan oleh seorang wanita Maka Allah S.W.T maha mendengarnya Dan ini menunjukkan puasanya di antara sifat Allah adalah sama dan harus kita yakini Allah swt mendengar, tetapi pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Pendengaran Allah adalah pendengaran yang sesuai dengan keagungan dan juga kebesaran Allah aja wajar. Nah, kemudian ayat selanjutnya, لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءَ. Sungguh Allah telah mendengar Ucapan orang-orang yang mengatakan Iaitu orang-orang Yahudi Inna allaha faqir Wa nahnu agniya Ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah Fakir. Allah adalah miskin Allah tidak memiliki harta Wa nahnu agniya Dan kami adalah orang-orang kaya Ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi Diucapkan oleh orang-orang Yahudi Maksud mereka adalah ingin Membuat keraguan bagi kaum Muslimin. Yaitu ketika turun ayat Allah SWT Yang ada di dalam surat Al-Baqarah Allah SWT mengatakan Man lalladhi yukuridullaha Qardal hasana Fayudhaifahu lahu Ad'afan kathir Para siapa yang Meminjamkan kepada Allah Dengan pinjaman yang baik Mujamkan kepada Allah dengan zaman yang baik, faidzafahulah adzafan kathirah. Maka Allah semata-mata akan melipat gandakan pahala bagi orang tersebut. Ayat ini maksudnya adalah had dan dorongan bagi kita untuk berinfak. Jika ya kita berinfak, visa binilah, maka Allah semata-mata akan melipat gandakan. Ya, e, pahala bagi orang yang berinfak fi sabilillah. siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, ya siapa yang berinfak fi maka Allah swt akan yudhailfaruhu. Allah akan melipat gandakan bagi dirinya pahala yang besar. Jadi, adalah dorongan bagi seseorang untuk menginfakkan hartanya fi yang Allah menggunakan kalimat yugrirullaha qardan hasana. Ya barangsiapa yang tidak pinjaman yang baik. Maksudnya adalah barang siapa yang infaq fisabilillah. Orang Yahudi, sebenarnya tahu maknanya. Ya, tahu makna dari ayat ini. Maksudnya maknanya adalah dorongan untuk berinfak fisabilillah. Tetapi mereka memang orang-orang yang niatnya tidak baik. Dan mengingkari Nabi saw. Padahal mereka tahu kebenaran beliau. Mengingkari Al-Quran. Padahal mereka tahu kebenaran Al-Quran. Ingin membuat ragu kaum Muslimin. Mereka mengatakan, ya, Inna Allah fakirun buanah dunia. Allah itu fakir. Dan kami adalah orang-orang kaya. Mereka mengatakan buktinya Allah mengatakan di dalam Al-Quran di dalam kitab kalian. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik Hanya kita meminjamkan kepada kepada Allah Berarti yang fakir adalah Allah Itu ucapan mereka Padahal mereka orang-orang Yahudi tahu Bahasanya maknanya bukan demikian Mereka orang berilmu, Tapi sengaja ingin membuat subhan Ingin membuat keransuah Sehingga mereka mengatakan Kalau demikian Allah itu fakir dan kita adalah orang-orang kaya ini diucapkan oleh orang-orang Yahudi ingin membuat keraguan bagi kaum Muslimin. Allah mengatakan: Laka desami Allah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan: Inna Allah fakirun, bukanmu agniah. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahasanya Allah adalah fakir dan kami adalah orang-orang kaya. Ya. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya Allah SWT diantara sifatnya adalah as-samah. Sebagaimana ayat yang pertama? Bahwasannya Allah SWT mendengar apa yang diucapkan oleh musuh-musuh Allah. Allah SWT mendengar apa yang dilakukan oleh musuh-musuhnya. Makar yang mereka rencanakan. Ucapan yang mereka ucapkan. Maka Allah SWT mengetahui apa yang mereka lakukan tidak ada yang ikhlas azabnya. Laqad sami'a Allah qawla allal ladina qalu inna Allahu sami'an wa nahnu aghnia. Baik. Kemudian setelah itu beliau mendatangkan firman Allah yang ketiga, am yahsabuna an la nasma'a sirra wa najrahu fala wa rusuluna ladayhim yaqtu'un. Ya atiyan, apakah mereka menyangka itu orang-orang kafir. Apakah mereka menyangka bahasanya kami tidak mendengar sir mereka? Itu ucapan-ucapan lirih yang mereka ucapkan. Dan juga bisikan-bisikan mereka di antara sesama mereka. Apakah mereka menyangka bahasanya kami tidak mendengar ucapan-ucapan sir mereka, ucapan-ucapan pelan mereka? Demikian pula bisikan-bisikan di antara mereka. Bahkan Warusulunah ladaihim yaqtubun Bahkan utusan-utusan kami Yaitu para malaikat-malaikat Ladaihim -malaikat, yaqtubun Senantiasa mencatat Mencatat apa yang mereka Ucapkan, mencatat apa yang mereka Lakukan Bahkan niat yang ada di dalam hati mereka Yang kemudian mereka Ingin lakukan Niat tersebut, maka Allah SWT Mengutuskan Menyuruh malaikat untuk mencatat yang niat demikian pula amalan yang mereka lakukan setelah niat tersebut. Am yasabun an la nasmau sirrahum wa najwa. Jadi maksud dengan sir adalah ucapan yang pelah al asror atau sirri. Ini adalah ucapan yang pelah yang diucapkan oleh seseorang. Baik dia berbicara kepada dirinya sendiri. Ya ataupun e, berbicara kepada orang lain. Ini dinamakan dengan sir. Allah Swt mendengar apa sir yang mereka ucapkan. Kalau yang sir saja Allah Swt mendengar, Apalagi yang yang tidak sir yang dikeraskan Buana jua demikian pula Allah mendengar bisikan-bisikan di antara saudara mereka. Ya seseorang membisikkan kepada temannya. Maka Allah SWT mengetahui dan mendengar bisikan tersebut. Tidak ada yang samar bagi bagi Allah. Sayangnya, mereka itu orang-orang kafir yang mereka menyangka bahasanya Allah tidak mendengar, sir-sir mereka. -sir mereka menyangka bahasanya Allah tidak mendengar, bisikan-bisikan di antara mereka. Yang di sini adalah kekufuran, yang isinya adalah makar untuk orang-orang beriman. Am miah sabuna anna. La asma'u sirrahum ma najawu. Abaga mereka menyangka biasanya kami tidak mendengar cer mereka demikian pula bisikan-bisikan di antara mereka. Bala, wa rusuluna ladaihim yaktubun Bahkan rasul-rasul kami yaitu rasul-rasul dari kalangan malaikat. Ada rasul ada dua. Ada rasul dari kalangan manusia itu para nabi dan juga para mursalin. Demikian pula rasul dari kalangan Malaikat, warusuluna, لديهم يكتبون. Dan Rasul Rasul kami, yaitu malaikat malaikat kami, mereka يكتبون, yang mereka menulis yang diucapkan oleh manusia. ما يلفظون الكوالين إلا لديهم رقية عتي عتيق. Mika Allahumma taqabbaluhu. وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامَنَ كَاتِبِينَ. Di semua menunjukkan bahasanya. Amal dan juga ucapan manusia ini akan ditulis oleh malaikat, ya baik yang berupa kebaikan maupun yang berupa kejelekan. Olehnya itu seorang muslim, maka Dia senantiasa menjaga ucapannya dan menjaga amalannya dan merasa dirinya dilihat oleh Allah Azza wa Jalal dan merasa dirinya didengar ucapannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak mengucapkan, tidak keluar dari dirinya kecuali ucapan yang baik. Dan tidak melakukan kecuali yang kelakuan dan juga amalan yang yang baik. Nah. Kemudian ayat yang yang kedua, Inni ma'akuma asmau wa ara. Inni ma'akuma asmau wa ara. Ini adalah uh, ucapan Allah Swt kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun. Ketika Allah Swt mengutus keduanya kepada Fir'aun. Allah mengatakan kepada beliau berdua, idhaba ila cerawna innahu roqo. Fakulalehu, fakul alainn. Lagalah la yatadziru atau yaqsha. Allah mengatakan dalam beliau berdua, yaitu Musa dan juga Harun pergi kepada Fir'aun Karena sesungguhnya dia telah melampaui batas, mengatakan dan mengaku bahasa dirinya adalah roq. Bahasa dirinya adalah Tuhan dan disembah oleh kaumnya. Kemudian katakanlah kepadanya, kau dan ucapan yang lain, ucapan yang lembut. La al-lahu ya Semoga dengan ucapan lembut tersebut, dia mau ingat dan mau takut kepada Allah Azza Wajalla. Ini menunjukkan tentang di antara adab berdakwah adalah berlemak lembut dan mengucapkan ucapan yang Selembut mungkin ya. Dan ini di, di Allah perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun Ketika mendakwai Fir'aun Padahal Fir'aun adalah termasuk orang yang Akfarunnas Yang termasuk manusia yang paling kafir Sampai mengaku bahwa dirinya, dirinya Adalah Rabbul A'la Bahasanya dirinya adalah Tuhan yang paling tinggi Tapi meskipun demikian Allah SWT tetap menyuruh kedua nabi-nya kedua utusannya untuk mengucapkan ucapan yang lembut ketika mendawai firman Allah Alloh Ya Tadzakkaru Auyaksha semoga dengan ucapan yang lembut tersebut dia akan ingat atau dia takut. Jiran sebuah hadis Nabi saw. Sallallahu alaihi wasallam katakan Inna rizqaa la yakunu fi shee'in illa zana, wala yunzau fi shee'in illa shana. Secumunya lemah lembut tidak ada dalam sesuatu kecuali akan menghiasinya. Ya, kelemah lembutan tidak ada dalam sesuatu kecuali akan memperindah sesuatu tersebut. Dakwah apabila dihiasi dengan kelemah lembutan maka akan akan indah dan tidak diambil dari sesuatu kecuali akan memperjelek, memperburuk sesuatu tersebut. Ya, sehingga diantara adab seseorang ketika mendakwai meskipun dia adalah orang yang kafir. Yang seperti Fir'aun misalnya di sini, maka kita tetap diperintahkan untuk lemah-lembut dan tidak menggunakan ucapan yang kasar ketika mendakwai mereka. La'allahu yatadakaru au yakshar. Baik. Dan setelah itu, keduanya mengatakan ketika disuruh untuk mendakwai Fir'aun. Dan Fir'aun dikenal sebagai orang atau raja yang mulih, memiliki tentara yang banyak. Kata Rabbana, inna nafasu ay yafrud علينا, atau ay yakaawah. Keduanya yaitu Nabi Musa dan juga Nabi Harun mengatakan, ya Rabbana wahe Rabb kami, sesungguhnya kami takut apabila Fir'aun berlebih-lebihan kepada kami atau menduli kami Ya ketika disuruh ya untuk mendatangi Fir'aun dan mendakwainya. Maka DewaNya mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, kami takut apabila Firaun berlebih-lebih kepada kami. Atau menuduh kami dengan, dengan kekuatannya, dengan tentaranya dan seterusnya. Dan ini adalah tabiat ya manusia, demikian. kemudian Allah Subhanahu berkata, taala, "Allā lā takhāf, innani ma'ahuma asma'u Kemudian Allah mengatakan kepada kedua nabinya, "La taqafa. Janganlah kalian berdua takut. Janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akum. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Janganlah kalian takut. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua." Dan raih di sini itu bersamaan di sini adalah kebersamaan khusus yang mengharuskan yang konsekuensinya adalah ditolong oleh Allah azza wajalla nah bukan yang dimaksud naiknya seperti yang dipahami oleh sebagian orang yaitu Yang bahwasanya Allah swt bersatu dengan makhluknya atau mengatakan bahwasanya Allah di mana-mana naiknya di sini kebersamaan di sini adalah maksudnya Allah swt bersama Nabi Musa dan juga Nabi Nabi Harun menjaga keduanya dan juga menolong keduanya inilah yang dimaksud dengan naiknya Ma'iyah, kebersamaan yang khusus Yang Allah berikan kepada para awliahnya Para nabi dan juga para rasul Dan juga orang-orang yang beriman Kebersamaan yang mengharuskan Yang di sana pertolongan dari Allah Azza wa Jal, Dan juga pemeliharaan, penjagaan dari Allah SWT Oleh karena itu Allah mengatakan seterahnya Aku mendengar dan aku melihat Aku mendengar apa yang kalian ucapkan dan mendengar apa yang mereka ucapkan. Aku melihat apa yang kalian lakukan. Dan keadaan kalian, demikian pula aku melihat apa yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian, Fir'aun dan juga bala tentaranya. Kalian dilihat oleh Allah SWT, demikian pula musuh, apapun yang bakar yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan, maka Allah SWT mendengar dan melihat apa yang mereka lakukan. Ya kalian dilihat oleh Allah demikian pula musuh kalian dilihat oleh oleh Allah. Ucapan kalian didengar oleh Allah demikian pula ucapan musuh-musuh kalian juga didengar oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kalau juga bahasanya yang dimaksud dengan ra'iyah di sini adalah ra'iyah yang khusus yang o, konsekuensinya adalah Allah SWT menolong keduanya, menjaga keduanya dan memelihara memelihara keduanya. Asma'u wa ara'u abun dan aku melihat, ya ini adalah syahid dari ayat ini. Bahasanya di antara di antara sifat Allah adalah mendengar dan juga melihat. Azam awruk ya Allah swt di antara sifatnya adalah mendengar dan melihat, ya sesuai dengan keadaan Allah aja wajar dan tidak serupa pendengaran dan juga penglihatan Allah dengan pendengaran dan juga penglihatan makhluk. Lain sahaja Misteri. Wahyu asamiyyun wasil. Tidak ada yang serupa dengan Dia dan Dia Allah swt adalah yang maha mendengar dan juga maha melihat. Nah, baik dan ini menunjukkan kepada kita Bapak-bapak sekalian bahasanya seorang Muslim apabila ingin senantiasa ditolong oleh Allah Azza Wajalla dan ingin senantiasa dimudahkan dalam segala urusan, maka dalam Dia mengambil sebab-sebab. Bagaimana supaya Allah bersama dirinya? Dan Allah swt telah mengabarkan ya di dalam Al Quran, ya Allah bersama orang-orang yang bertakwa, Allah bersama orang-orang yang maksih, Allah bersama orang-orang yang bersabar. Inna Allah ma'aladhi nataku waladhi nahu maksihun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan orang-orang yang muhsinun Orang-orang yang ikhsah Demikian pula dalam ayat yang lain Allahumma as-sawbirih Dan Allah bersama orang-orang yang bersabar Indah kita berusaha untuk me me Melakukan sebab-sebab tersebut Bagaimana kita menjadi orang yang bersabar Bagaimana kita menjadi orang yang Bertakwa kepada Allah Dan orang yang ikhsah Supaya Allah SWT bersama kita Karena kalau Allah bersama kita, maka Allah s.w.t. akan melindungi kita Allah s.w.t. akan menjaga kita, Allah s.w.t. akan menolong kita, mudah urusan kita Di antara sebabnya adalah bersabar Wallahumma'asabirih Yang sabar di sini, yang mencakup, yang sabar Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Yang seseorang ketika melakukan ketaatan, melakukan ibadah perlu kesamaran Perlu bersabar. karena orang yang tidak sabar dalam menjalankan ketaatan, mudah sekali dia terputus di dalam amanahnya. Demikian pula bersabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Banyaknya fitnah, banyaknya mudahan. Banyak kemaksiatan yang dilakukan oleh mata, kemaksiatan yang dilakukan oleh telinga, yang dilakukan oleh risa, dilakukan oleh tangan, dan seterusnya. Maka ini perlu kesabaran. Apabila datang hawa nafsu, datang, Syahwat dan seterusnya yang mengajak kita untuk Melakukan kemaksiatan kepada Allah Maka dia ya seorang muslim Taklah bersabar Bagaimana dia menahan dirinya Ya bagaimana dia menahan dirinya Dari berbuat kemaksian Kemudian yang ketiga adalah bersabar Di atas takdir Allah Yaitu bersabar atas musibah yang menimpa dia Maka ini juga perlu kesabaran Jadi kesabaran Baik kesabaran dalam melakukan perintah Kesabaran di dalam menjauhi larangan Demikianlah kesabaran di dalam menghadapi Kakbir Allah Azza wa Seseorang tidak dinamakan bersabar Kecuali apabila dia bersabar di atas tiga perkara tersebut Sebagian orang kadang bersabar dia Dalam menjalankan perintah Tapi ketika datang maksiyah Dia tidak bersabar Atau sebenarnya sebagian orang Sabar ketika dia meninggalkan kemaksiatan, Tapi ketika disuruh untuk sholat, disuruh untuk berpuasa, dia tidak bersabar Ada sebagian bersabar ketika dia menjalankan perintah Menjauhi larangan, tetapi ketika tertimpa musibah Terlihat dia adalah orang yang tidak bersabar ketika menghadapi takdir Allah Dan orang yang sabir Orang yang, yang, yang, yang o, o, Seorang yang sabir adalah orang yang bersabar di atas dina perkara tersebut. Apabila kita lakukan, maka kita mendapat janji Allah Swt akan bersama kita. Allahumma as dan Allah bersama orang-orang yang, yang sabar. Allah akan memudahkan urusan kita, melolong kita, menjaga kita dan seterusnya. Demikian pula di antara sebabnya adalah bertakwa. Dan bertakwa ini kembali kepada dua perkara, yaitu menjalankan perintah. Sesuai dengan dalil harap pangala dari Allah demikian pula menjauhi larangan sesuai dengan dalil karena takut kepada Allah azza wa az jalla namanya bertakwa. Adapun ihsan adalah seseorang beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Dan seandainya tidak maka dalam biasa dan bahasanya Allah melihat dirinya. Al ihsanu an taqwa seakan-akan engkau terah maka illam takun tarau fa innahu yara fa damliyo sallallahu alaihi wasalam ketika beliau ditanya tentang ihsan oleh malaikat jibril maka beliau mengatakan engkau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya dan apabila tidak demikian maka ketahuilah bahasanya Allah melihatmu jadi beribadah dan merasa dirinya diawasi oleh Allah azza wajalla makanya adalah ihsan dan orang yang sampai derajat demikian yang dia berucap dan merasa bahasa dirinya Allah arwah melihat dirinya dan dia mengamalkan amal soleh dan merasa bahasa Allah melihat dirinya maka dia sudah mencapai derajat iksan ta'budallah ka'annata tarahu fa'illam takuntarahu fa'innahu yarab dan orang yang sampai derajat demikian maka Allah SWT bersama dirinya akan menolong dia menjaga dirinya senantiasa memberikan petunjuk dan kemudahan kepada orang tersebut dan ini adalah jazah ini adalah balasan bagi orang-orang yang ya ihsan nah. baik setelahnya beliau rahimahullah menyebutkan tentang e, e, dua ayat yang lain yang juga menunjukkan sifat ru'yah sifat ru'yah bagi Allah dan rasanya Allah melihat ya maha melihat beliau mengatakan wa qawlihi dan juga sembah Allah alam ya'lam bi annam tahaya alam ya'lam bi anna Allah apakah dia tidak mengetahui bahasanya Allah melihat lima maksudnya adalah Abu Dzarr yang disebutkan di dalam ayat sebelumnya Allah mewatakan ara'aitallazi yanha 'abdan idza shalla ara'aitallazi 'ala alhuda atau amar bill taqwa araita in kazzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna apakah pendapatmu tentang orang yang melarang seorang hamba apabila dia salat maksudnya adalah Abu Jahal yang melarang Nabi SAW untuk melakukan salat mencegah beliau untuk melakukan salat mengganggu beliau araita in kana 'ala dhala Apakah pendapatmu seandainya dia itu Nabi sallallahu berada di atas ketujuh au amaru bittaqwa atau beliau menyuruh dengan ketakwaan ara'aitain kazzaba wa tawalla dan apa pendapatmu jika dia mendustakan dan dia berpaling alam ya'lam bi'annallaha yara apakah dia yaitu Abu Jahal tidak tahu bahasanya Allah melihat Nah, Allah Swt melihat apa yang dilakukan oleh Abu Jahal dan makar yang dia lakukan, apa yang dia usahakan. Seandainya dia menyadari, bahasanya Allah melihat, Nisayat akan menghalang dia dari perbuatan-perbuatan yang jelek yang dia lakukan kepada Nabi SAW. Al-Mi'aylum bi-anna Allahyaroh. Apakah dia tidak tahu bahasanya Allah melihat apa yang dia yang dia lakukan? Dan ini menunjukkan sekali lagi yang seseorang apabila dia merasa diawasi oleh Allah merasa dinihat oleh Allah Azza wa Jal maka akan memperbaiki keadaannya yang akan menjadikan dia semangat untuk beramal soleh Demikian pula menjadikan dia ia tetap tegar ketika menghadapi kemaksiatan karena dia merasa diawasi oleh Allah Azza wa Nah, setelahnya Allah mengatakan Allah Azza Yaroh ghairatul wa taklubahatisajidin yang melihatmu wahai Muhammad ketika engkau salat dan juga bolak baliknya kamu isajidin bersama orang-orang yang yang sujud ayat yang sebelumnya Allah mengatakan kepada Nabi nya watalwakal ala azizurrahim dan dalam wahai Muhammad bertawakal kepada Zat yang Maha perkasa dan juga Maha penyayang Alladhi yaraka haynatakum yang melihatmu ketika engkau dalam keadaan salat itu salat sendirian Alladhi yaraka haynatakum Allah Subhanahu wa taala kita diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah zat yang maha perkasa dan juga maha, maha penyayang yang di antara sifatnya alladhi yaraka haynatakum yang melihatmu ketika engkau dalam keadaan dalam keadaan salat itu salat sendirian Kemudian Allah mengatakan, fisa Dan juga bolak balikmu bersama orang-orang yang sujud. Maksudnya dalam berdirimu, ruku'mu, mi'adidalmu, sujudmu, dudukmu bersama orang-orang yang sujud. Akhirnya dalam keadaan sholat sendirian, Allah melihat. Demikian pula ketika beliau sholat bersama orang lain, berjamaah Allah SWT juga melihat apa yang beliau lakukan. Innamu huwas sami'ul alim. Sesungguhnya Dia ya Allah adalah zat yang faham, mendengar lagi faham mengetahui. Dan ini juga dalil rasanya Allah SWT melihat apa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Allahu watakal allazi yaraka hina taqum. Nah. Dan setelahnya ayat yang terakhir adalah firman Allah Azza wa Jalla wa ul'malu fasayyir Allah 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Dan Ucapkanlah, yaitu kepada orang-orang munafik. Ya'amalu, tidaklah kalian lakukan. yaitu lakukan apa yang kalian mau, Wahai orang-orang munafik. Lakukan kebatilan kalian. Dan ini adalah ancaman. Ya perintah, ya isinya adalah ancaman. Allah mengatakan setelahnya, Fasayyarullah mu'abalakum. Maka Allah SWT melihat amalan kalian. Kalian melakukan apa saja, kebatilan apa saja Wahai orang-orang mula'fih -orang, Maka Allah SWT melihat amalan kalian Demikian pula Rasulnya Dan juga orang-orang yang beriman Akan melihat apa yang kalian lakukan Ya ada yang mengatakan Maksudnya di sini adalah di hari kiamat Ya Allah SWT akan menampakkan semuanya Ya'umma'idin tu'radunan Ya'umma'idin tu'radunan Ya pada hari itu, yaitu pada hari kiamat Akan akan dinambakan, dinambakan kepada kalian, amalan-amalan kalian Ya, Tidak akan samar bagi Allah SWT sesuatu apapun Demikian pula firman Allah Yauma tubla as-sarair Pada hari di mana Allah SWT akan menampakkan sesuatu yang tersembunyi Apa yang dilakukan oleh orang-orang munafik Ya, di dunia dan mereka sembunyikan Maka telah akan dibongkar Oleh Allah Azza wa Jal dan akan diketahui Oleh oleh orang lain Dan ada yang menafsirkan bahasanya e, Maksudnya bahasanya Allah akan Membongkar amalan-amalan mereka Di dunia Akan dinambahkan amalan-amalan mereka Ucapan-ucapan mereka Makar-makar mereka di di dunia Sebagaimana dalam e, beberapa Ayat yang Allah SWT mengabarkan Bapada nampinya tentang ya, Makar orang-orang munafik dan sebagian apa yang mereka ucapkan dan ini mendudukan bahasanya amalan orang-orang munafik ia ya akan diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulnya demikian pula kepada orang-orang yang beriman. Wa kuliy <tik> al nu fasyarullahu amalakum wa rasuluh. Jelah kalian mengamalkan apa yang kalian inginkan maka Allah akan melihat amalan kalian demikian pula Rasulnya dan juga orang-orang yang beriman. Nah. Baik, saya sebutkan di sini ucapan Abdul al Hasan Al-Ahli rahimahullah di dalam kitab beliau Lisalah ila ahli Thaqr. Beliau mengatakan rahimahullah ya halaman 225, ya, "Wa ajma'u 'ala annahu 'azza wa jalla yasma'u wa yara." Dan mereka bersepakat yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah bersepakat Wa Allah Azza wa Jalla yasma'u wa ya. Artinya Allah melihat dan pendengar dan juga melihat. Ya, berdasarkan firman Allah SWT ta yang tadi kita sebutkan di antaranya. Berkata Al-Hafiz Ibnu al Qayyim rahimahullah di dalam kitabnya Ash-Shawa'ilul Mursalah halaman 1020 dari jilid yang ketiga firmankan wa huwa samii'un basiiran lahu as-sam'u wal bashar Yasmau ayubciru, dan tidak ada seperti ini. Shit, di sengi dan bercarinya. Ddia Allah SWT adalah maha mendengar, maha melihat, memiliki pendengaran dan memiliki penglihatan, mendengar dan juga melihat. Tidak ada yang serupa dengan dia Sedikit pun baik di dalam pendengarannya maupun di dalam penglihatannya. Ya, meyakini bahasanya Allah SWT mendengar dan juga melihat. Dan meyakini bahasanya tidak ada yang serupa dengan Allah baik di dalam pendengarannya maupun di dalam penglihatannya. Dan berkata Al Halil ibnu Kathir, ya ini adalah e, yang memiliki tafsir ibnu Kathir. Beliau mengatakan di dalam e, kitabnya atau di dalam risalahnya Al Akhaid, beliau berkata faida nabooh al kita bul aziz wa waradz al akbaru sahiyah. بإثبات السمع والمصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيعة والإرادة والقول والكلام والرضا والسقط والحب والبغض والفرح والضحك وجبا اعتقال حقيقته من غير تشبيه بشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين والانتهاء إلى ما قاله الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا زيادة عليه ولا تقييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير وإزالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه والإمساك عما سوى ذلك بل ما تكان بإبنه كثير يبني ما تكان Apabila Al-Quran Sudah berbicara Dan telah datang hadis-hadis yang Sahih Yang menetapkan pendengaran Dan penglihatan Dan juga mata Wajah, ilmu Kekuatan, kudra Kebesaran Kehendak, keinginan Ucapan, kalam Keridoan, kemarahan Kecintaan Kebencian Kebahagiaan, tertawa Ini semua datang di dalam Ya di dalam dalil-dalil yang sahih Ada di antaranya, yang ada di dalam Al-Quran dan ada di antaranya Yang ada di dalam hadith lagi Kalau sudah datang yang demikian Data beliau Wajabah i'tiqalu Hakikati, maka wajib Untuk meyakini hakikati Ini di ucapkan oleh Ibn Khathir, dia dalam termasuk Ulama' padam syafi'i boleh mengatakan wajib untuk meyakini hakikatnya Akhirnya tidak boleh kita mentawain Lepas kita meyakini perasaan ini adalah majaz Harus diyakini tentang hakikatnya Min ghairi tashbihin bi syai'in min dalika Bi sifati al marhubin al makhlukin Tanpa mentashbih Tanpa menyerupakan Yang diantara sifat-sifat tersebut Dengan sifat-sifat makhluk jadi kita tetapkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan juga Sunnah kata beliau, tetapi tanpa mentasbih tanpa kita menyerupakan sifat-sifat yang tadi disebutkan dengan makhluk. Yang di antaranya adalah mendengar, yang kemudian melihat Allah memiliki mata, Allah memiliki wajah, memiliki ilmu dan seterusnya. Walla intihau ila maqalahul Allahumma haanahu wa taala wa rasulum. Demikian pula kita berhad sesuai dengan firman Allah dan juga sabda nabinya. Ya kita berhenti sesuai dengan apa yang disabdakan oleh nabinya demikian pula yang difirmankan oleh Allah Azza Wajalla. Apabila Allah Swt mengabarkan tentang sifat maka harus kita tetapkan. Demikian pula Rasulullah SAW. Kalau Allah dan juga Rasulnya tidak menyebutkan bagaimananya maka tidak boleh bagi seorang makhluk untuk berusaha mencari bagaimananya. Atau bertanya bagaimana sifat Allah Atau menentukan atau menasbih mengatakan bahasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluknya Ya Al-Imam Ahmad boleh mengatakan Ya Nusbitu al-Nukir Bima atbatallahu li nafsihi Wa bima atbatahu rasuluhu s.a.w. Atau boleh mengatakan nasibullah bima wasfa bi nafsihi wa bima wasafa wasafahu, wasafahu bi rasuluhu sallallahu alaihi wasalam la natajawazul qur'ana wal hadith ya al imam ahmad limatakan kita mensifati allah dengan apa yang allah sifatkan dan dengan apa yang Disifatkan oleh rasulnya la natajawazul qur'ana wal hadith kita tidak melebihi dari apa yang ada di dalam qur'an dan apa yang ada di dalam Hadis. Apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran Disebutkan oleh Nabi SAW Di dalam hadis Kita tetapkan bagaimananya Allah tidak abad Demikian pula rasulnya Tidak menyebutkan bagaimananya Bagaimana itu tidak boleh seseorang Membagaimanakan Sifat Allah SWT Atau mentajbir yaitu menyerupakan Sifat Allah dengan sifat makhluk Ini adalah perkara yang diharamkan Dan berkata Nuaib Yang beliau mengatakan Manzab Bahaullah bikaliki Farajah. Manzab yang menyerupakan Allah dengan makhluknya maka semua dia telah dia telah kufur, dia telah keluar dari agama Islam. Jadi kita tidak ia ya, me melebihkan diri kita atau tidak melampaui batas dari apa yang datang di dalam Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, buatlah siapa datang Tidak boleh kita menambah nambah. Kemudian kita mendatangkan, misalnya sifat-sifat yang baru, padahal Allah tidak menyebutkan sifat tersebut. Walatqi falamu tidak boleh kita membagi manakah sifatnya. Walatshfi tidak boleh kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Walatahrif demikian pula tidak boleh kita simpangkan, kita simpangkan maknanya atau kita simpangkan lafaznya. Tidak boleh kedua-duanya, karena penyimpangan di sini bisa berupa penyimpangan lafaz. Ya seperti sebagian yang merubah harakat di dalam Al-Qur'an. Ya Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara dengan Musa, dengan sebenar-benar berbicara. Kemudian sebagian membalik, membaca dengan, dengan membaca wa kallamallaha Musa takliman. Jadi sekarang ya kalau Allah Subhanahu yang dibaca wa kallamallaha tetapi Musa yang berbicara kepada kepada Allah bukan Allah yang berbicara kepada kepada Musa. Dan ini adalah bentuk tahrif yaitu merubah lafaz yang ada di dalam Al-Qur'an. Ini tidak boleh. Ini bacaan yang benar wa kallam Allahu. Allah yang berbicara kepada Musa. Dan ini adalah dalil bahwasanya di antara sifat Allah adalah al-kalam. Demikian pula tahrif dari segi makna. Seperti misalnya mentawil yang sifat Allah dengan Sifat yang lain yang mentakwil rahmah dengan Iradah yang mentakwil uh, al-faroh dengan al iradah mentakwil uh, kemarahan Allah dengan Iradah juga, yang mentakwil sifat-sifat tersebut dengan iradatul inal atau iradatul atawab at dan seterusnya. Ini adalah takwil dan ini adalah takrif yang diharamkan di dalam di dalam agama Islam. Kita imani sebagaimana datangnya. Dan maknanya adalah maklum ya, Dan tidak boleh kita Mekashbir, tidak boleh kita Mekadil dan seterusnya Kemudian boleh mengatakan wala tabdilan, wala Tidak boleh dirubah Demikian pula tidak boleh menghilangkan Lafad dari apa yang Ditetahui oleh orang-orang Jadi Arab mengetahui makna-makna Dari kalimat-kalimat tersebut Asamu wal-basar Wal-ayn wal-wajah itu semuanya diketahui oleh oleh orang Arab. Jangan sampai kita merubah makna yang sudah diketahui oleh oleh orang Arab, sehingga mendatangkan sebuah makna yang orang Arab tidak mengetahuinya. Ya, ini adanya adalah sebuah penyimpangan dari nama dan juga sifat Allah Azza wa Buharil Muhallih yang kemudian menyimpangkannya. Wal Insyau Amma Siwadali dan di antara kewajiban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 Rabita ah, merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW, walaupun diisi dengan pengajian. Cinta kepada Nabi SAW lebih dari cinta kita kepada diri kita, orang tua kita dan seluruh manusianya dalam sebuah kewajiban. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Sampai aku lebih dia cintai daripada Dirinya, daripada Anaknya, daripada orang tuanya dan seluruh Manusia Ini menunjukkan tentang kewajiban seorang Muslim untuk mencintai Nabi S.A.W. lebih dari seluruh Manusia, bahkan terhadap dirinya sendiri Ini adalah sebuah Kewajiban, apabila seseorang Mencintai manusia biasa, lebih dari Cintanya kepada Nabi, dia telah Berbuat mahasiat, dia telah Berbuat dosa, karena beliau maka Tidak akan Beriman ucapan seperti ini menunjukkan tentang wajibnya, wajibnya cinta kita kepada Nabi lebih dari cinta kita kepada seluruh manusia. Oleh karena itu, tidaklah kita berusaha mencintai beliau Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dari cinta kita kepada seluruh manusia. Dan ini bisa terbukti apabila di sana terjadi pertentangan antara dua cinta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat demikian. Sementara ada manusia Atau diri kita menginginkan perkara yang Bertolak belakang mana yang kita dahulukan Berarti itulah yang lebih kita Cintai Ya, seorang muslim mendahulukan cintanya Kepada Rasulullah Daripada cintanya kepada seluruh manusia Ini adalah sebuah kewajiban Dan cinta kepada beliau Adalah dengan menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan Beliau, demikian pula Menghidupkan sunnah beliau Menjauhi binaf ah, Menjauhi kecerikan Mentawidkan Allah Azza wa Jal. Ini adalah bukti bahwasannya kita menciptai Rasulullah SAW Dan bukan dengan cara yang merayakan Hari Raya Merayakan kelahiran beliau Karena merayakan hari Raya Atau merayakan kelahiran beliau ini tidak beliau sunahkan, tetapi pula kan tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW saatnya yang baik, tentunya sudah boleh sunahkan dan sudah dilakukan oleh para sahabat yang mereka cinta mereka kepada Rasulullah adalah sangat besar, yang cinta mereka kepada Rasulullah SAW sangat besar tetapi mereka tidak melakukan yang demikian nah. bagaimana dengan program Allah bagi kita dari Indonesia yang kita kemudinah dahulu baru umrah Boleh apa tidak yang demikian Boleh Ya apabila ada seseorang ingin melakukan umrah Dan mampir terlebih dahulu ke jinnah Maka ini diperbolehkan Dan tidak diharuskan dia mengambil mikot di pesawat Ya boleh dia penunda Ya turun ke cendak Ya kemudian datang kemudinah Kemudian mengambil mikotnya di mikotnya penduduk Madinah Yaitu biar'ani atau gul huleifah Tidak diharuskan dia mengambil mikotnya dari kesawa apabila kita dalam madin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan hullaw walulun la ulunlahunna waliman ata alaina min ghairi illa mimma arad alhajj walumra. Mimat kata tersebut adalah untuk penduduknya dan untuk orang-orang yang melewatinya. Meskipun dia bukan penduduknya bagi orang yang ingin melakukan haji dan umrah. Jadi boleh kita ya mampir ke jalur itu ke Madinah dan mengakhirkan yang Mikok kita atau yang kita, kita sampai di Mikok Penduduk Madinah. Apa hukum anak kecil melakukan adan salat fardhu di masjid atau musola? Oh. Kan Adan Salat Qurban di masjid atau di Masjid Sebahagian yang melakukan Adan adalah orang yang sudah dewasa dan yang baik. Karena Adan ini adalah di antara Syi'ah Syiar, iaitu ya agama Islam dan dilakukan sesempurna mungkin melalui kenai itu. Apabila di sana ada ia ya seorang yang, yang dewasa, seorang laki lelaki yang dewasa dan memiliki suara yang keras, maka adalah yang dipilih untuk melakukan Adan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan keutamaan orang yang melakukan ada di dunia, kalau dia adalah al-fatwa al-nas, abdul kon yang dia adalah orang yang dia ya, termasuk manusia yang paling panjang lehernya di hari kiamat. ini ya, diantara manusia-manusia yang lain. ada yang mengatakan ya di antara hikmahnya karena saat itu manusia itu di badang maksum ya, dalam keadaan mereka dekat dengan matahari, ya dalam jarak yang sangat sangat dekat. Kemudian keluar e, keringat, ya, masing-masing dari mereka sesuai dengan kadar dosanya. Dan orang yang melakukan adan itu para muadzin ya, di dunia maka Allah swt memuliakan mereka menjadikan ya lehernya lebih, lebih lebih panjang daripada manusia yang lain, ya, jauh dari keringat-keringat tersebut, ya, Allah taala agam. Dan apakah termasuk perbuatan sunnah membaca salawat dan pujian dengan menerus suara? Kita ya kalau ruan berakuffian, dengan merendahkan diri kepada Allah dan juga dengan melirikan suara. Yang melirikan suara kita, e, melirikan suara kita dan kita merendahkan diri kepada Allah ketika mengingat Allah Azza Wajalla. Ini adalah perintah Allah Swt Dan di dalam sebuah hadis yang Rasulullah SAW menerangkan matan yang ketika mendengar sebagian sahabat yang mereka mengeraskan suaranya di dalam berzikir dan dalam berdoa. Ya imhan nas, irba'u ala antusikum Wahai manusia Darah kalian sayang dengan diri-diri kalian Innakum la tad'a'una asamah wala za'iban Kalian tidak sedang berdoa kepada Dhan yang tuli dan juga dhan yang raya Walakin tad'a'una sami'an basira Tapi kalian sedang berdoa kepada Dhan yang maha mendengar lagi maha melihat Innallazina tad'a'una Atrabu ila ahadikul Min onuki Min onuki rahilati Sesungguhnya Yang kalian berdoa kepadanya Yaitu Allah Lebih dekat kepada Salam-salam diantara kalian Daripada Leher tunggangannya Jadi menunjukkan Masa diantara adab Di dalam berdoa Dan memuji Allah Adalah kita Tidak menggeraskan suara Yang tidak menggeraskan suara Yang Allah menyebutkan Memuji Nabi Zakaria Yang di dalam Al-Quran Dikru rahmati rabbiqa Abdul Zakaria, idnada Rabbu nidaan Ketika dia berdoa kepada Allah dengan nidaan kafiya, Yaitu dengan panggilan yang yang melirik, dengan panggilan yang yang melirik. Jadi menunjukkan bahasanya di antara adab memuji Allah dan juga berdoa kepada Allah dengan panggilan yang dengan melirikan suaranya. Hmm. Seperti gambaran terakhir Allah turun ke langit dunia, apakah turunnya secara adab? Apakah turunnya hanya sifat atau ilmiah saja? Allah SWT turun sesuai dengan keagungan Allah SWT Dan dalam sebuah, uh, uh, adalah dengan zatnya, bidatih Dengan zatnya Allah SWT turun dengan zatnya sesuai dengan keagungan Allah Dan turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk Maka ini jangan dibayangkan, jangan kita samakan turunnya Allah dengan dengan turunnya makhluk yang kita yakini sebagaimana dalam hadith Innallaha yang zilu ila samaid dunia Yang fikulli thuluthil lair al-akhir Allah SWT turun ke langit dunia Pada sepertiga malam yang terakhir Kita itibar, kita tetapkan sebagaimana datangnya Yang sebagaimana dikabarkan oleh Rasulullah SAW Dan uh, yang, yang sesuai dengan keagungan Allah Tidak sama dengan turunnya makhluk makhlunan Nabi Musa dan Harun disuruh untuk berda'wah dengan lemah lembut kepada Fir'aun. Bagaimana dengan syarat kita di Indonesia yang berhenti pemerintah dengan berdemo melalui media masa, bagaimana hukumnya? Ini menjelisih apa yang Allah SWT sariatkan. demikian pula yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dan beliau SAW yang menasihatkan kepada kita yang ingin menasihati pemerintah. Beliau beratakan dengan arada ayah sahaliyah sultan fala yudhillahu alaniyah, wal yakud biadihi wal yakhlu bihi fa in qurila min wa illa qad qadda ma'alaih Jadi SAW mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati penguasa lidi sultan, barang siapa yang ingin menasihati penguasa pemerintah yang penguasa kita, baik presiden maupun raja misalnya ya, fala yudhillahu alaniyah, janganlah dia Menampakkan secara terang-terangan Dan dia mengambil tangannya Maksudnya adalah Dia diambil tangannya secara sembunyi-sembunyi Dan dalam berduaan dengan Penguasa tersebut Artinya sir Tidak ada yang mengetahui kecuali dirinya dan juga Penguasa tersebut Tidak perlu orang lain tahu Kemudian dinasihati dengan Dengan perkara-perkara Mungkin dia melakukan sebuah kesalahan atau lupa Dalam melakukan sesuatu yang maka dinasihati dengan pelan-pelan, dengan sir, dan juga dengan dengan pelan-pelan, yaitu dengan lemah-lembut. Fa'inku <tip> bilaminhu fada. Kalau diterima nasihatnya maka itulah yang diinginkan. Ya Alhamdulillah itulah yang diinginkan. Tetapi kalau tidak diterima, apakah kita memberontak? Apakah kita membangkang? Boleh mengatakan kotab dan nadi alaih. Maka sungguh dia telah melakukan kewajibannya. Jadi kewajiban kita sebagai rakyat membantu pemerintah kita. Kalau memang salah kita, nah saya dengan ya dengan sir dan juga dengan lemah lembut, ya dengan rahasia dan juga dengan lemah lembut, ya ada pun yang mengumbar ya eh, aib pemerintah dan juga kekurangan kekurangan mereka di depan orang banyak. Meskipun mereka membolehkan secara lahir, maka ini di dalam syariat tidak diperbolehkan. Yang di pemerintah adalah dengan cara yang sir. Nah. Saya mengikuti seramah, kajian agama, sudah mendengar suara adhan dan menurut masih melanjutkan seramahnya Tidak mau berhenti, maka bagaimana hukumnya? Sebaiknya dia berhenti dan mendengarkan adhan, karena ini sunnah Nabi SAW Tapi seandainya dia langsung terus, ya maka ini adalah sunnah Artinya dia tidak melakukan dosa Karena mendengarkan adhan, hukumnya apa? Hukumnya sunnah dan bukan merupakan kewajiban Jadi alhamdulillah dia berhenti dan sama-sama mendengarkan ada nama Allah taala selesai kita sampaikan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh